Шрам аж от такої речі. «Боже великий, Боже милосердний!» Каже простягли руки до образа. Положив в йому в душу мою найдорожчу думку. Поможи ж йому й доказати цю справу». «Годі ж уже про великі діла!» Каже Сумко. «Давайте ще про малі!» бути чоловікові єдиному. Треба, щоб у гетьмана була гетьманша. Отже, ознаймую перед усіма, хто тут єсть, що давно вже зложив руки з панією Череванихою за її дочку Олександру. Тепер, благослови нас, Боже, ти, паноче, і ти, пані матко. Да так, говорячи, узяв за руку Лесю, дай поклонились обоє батькові і матері. «Боже, вас благослови, дітки мої!» каже Череваниха. А Черевань щось хоче сказати, та не зможе вимовити й слова, а тільки «Богатику!» Да й замовкне. Шрам глянув на свого Петра, а Петро стоїть, коли вікна білий, як крейда. Може, старому і жаль стало сина, тільки не такий шрам був батько, щоб дав кому догадатися. «Що ж це ти нас не благословляєш, панотче? каже Сомко Череваневі. «Бгатику!» – каже Черевань. «Велика мені честь отдать дочку за Гетьмана, тільки вона вже не наша, а Шамова. Учора у нас було півзаручен». «Як же все так сталося, пані матко?» Обернусь тоді Сомко до Череванихи. Вона хотіла вимовитись, але Шрам припинив її, взявши за руку і рече. «Нічого тут не сталося, пане Ясновельможний. Я сватав Лесю за свого Петра, не знаючи про ваш уклад. А тепер лучше я свого сина віддам ученці, ніж би став тобі з ним на дорозі. Нехай благословить вас Бог, а ми собі ще найдем. Всього світу кажуть багато по всьому світу». Ну, будь же ти мені за рідного отця, і благословити нас у купі». Тоді Шрам став поруч із Череваним. Діти йому клонились до землі, вони їх і благословили. Якось під вікном хтось. «Пугу! Пугу!» Самко усміхнувся. «Се, – каже, – наш єродивий Кирилатур!» І звелів відповідати по-запорозьки. «Козак з лугу!» Бо запорожці здоровкались, мов хиже птаство на степу. «Не знаю синку, – каже Шрам. Що за неволя тобі водитися з цими пугачами? Городовому козакові треба стерегтись їх як огню. Правда твоя, батьку, каже Сумко. Низовці зледащили після Хмельницького, а все-таки між ними є люди драгоцінні. От хоч би от цей Тур. Не раз він мені став у великій пригоді. Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащого і характерника. Да вже без юродства в їх не буває. «Щоб їх лихий злизав з їх юродством», – каже Шрам. «Їм усе смішки. Не раз і самому Хмельницькому підносили вони гіркої». «А все-таки не скажеш, батьку, щоб і між ними не було добрих людей». «Гріх мені все казати», – відвітує Шрам. «Раз, чатуючи з десятком козаків у полі, попавсь був у таку западню, щоб з їх я раз поліг би головою. Обскочили мене кругом ляхи. Уже настало стільки четверо. Уже підо мною коня вбито. Я отбиваюсь стоя. А їм, окаянним, хочеться взяти мене живцем, щоб поглумитись так, як над наливайком і іншими бідолахами. Коли ж тут звідки не візьмись, запорожці? Пугу, пугу! Ляхи вростіч. А було їх і сотню. Дивлюсь а запорожців немає десятка. «Ого! Між ними є добрі лицарі!» – каже Сомко. «Скажи, лучше синку були де загули!» Перевелись тепер лицарі на січі. Зерно висялось за війну, а в кошу осталась сама полова. «Оуа!» – гукнув тут на всю світлицю Тур, показавшись у дверях. Увійшов у хату, не знімаючи шлика, взяв у бок і дай дивиться на шрама, покрививши губу. Шрам так і загорівся. «Що то за ова!»